واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد إخوة الايمان سيكو يعرف نسكو امباو يمر علينا يوم من ايام الله المباركه ni siku ambayo tutapitiwa insha Allah na siku miongoni mwa masiku matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masiku ambayo yamebarikiwa. Miongoni mwa masiku kumi ya mwezi wa Dhul hija. Masiku ambayo aksama Allahu tabaraka wa Taala biha fi kitabi Allah tabaraka wa Taala ameapiya masiku haya matukufu ndani ya kitabu chake kitukufu Katika jumla ya masiku hayo ni siku ya kesho insha Allah Siku hii ni siku ambayo sharafahullahu wa faddala Allah ameitukuza siku hii na akaifanya ni bora bi ila adhima kwa matukufu yaliyokuwa mengi sana Allah kaitukuza siku hii alyam alyawm alladhi khassahu Allah bil ajril ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala ameifanya ni maalum akaiwekea ujira uliokuwa mkubwa wa thawabu alazim na thawabu zilizokuwa kubwa kabisa nyingi kuliko siku zingine zote za mwaka alyawm allazi ya umu allah ibadahu birahamat ni siku ambayo allah subhanahu wa ta'ala uzieneza zake kwa waja wake wa yukaththiru anhum Na Allah subhanahu wa ta'ala waja wake makosa yao katika siku hiyo wayamhu anhum zallati wa yutiquhum min an na ni siku ambayo Allah baada ya kuwasamehe vile vile huacha huru na moto siku ya kesho ndugu zangu ni siku ambayo yura fihi ابليس صغيرا حقيرا ni siku ambayo ibilisi huwa anakuwa na wakati mgumu sana huwa anakuwa ni mdogo sana na ni dhalili sana katika siku hiyo lakini ndugu zangu siku ya kesho ni siku ambayo Akmal Allahu fihi dina wa atamma an-ni'mati 'ala al Ni siku ambayo katika historia ya Uislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala alikamilisha dini na akazitimiza neema zake kwa umma huu. Lakini vile vile ni siku ambayo imeitwa siku ya arafa kwa sababu nyingi. Ni siku ambayo ni ya ukarimu Allah Subhanahu wa ta'ala ni mkarimu katika asili yake lakini ni siku ambayo ukarimu wake unakuwa ni maradufu fa yawti ku ibada humin nar wayamhu wa anhu musayiat wa dhunub Allah hu samih wajawake makosa yao akawacha huru na moto akawaandikia malipo makubwa siku ya kesho kwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaandikia kwa mwaka huu kuwa katika ibada ya hajj ni siku ambayo yakifuna fi sa'idin wahidin watasimama katika uwanja mmoja wote kwa pamoja lakini watakuwa ni watu ambao pamoja na kusimama katika uwanja mmoja Mujarradina min kulli awasirin Warawabitin rawabit illaa rabitul iimaani watakuwa wameaweka mbali mahusiano na mafungamano yote ya kidunia sio udugu wa damu sio mali sio rangi sio kabila haya mahusiano na mafungamano yote ya kuwa hayana maana wanakutanishwa wana, na mambo mawili tu al aqida imani na itikadi moja Ndiyo inawakusanya wakusanya wakiwa katika uwanja mmoja kulluhum yunajuna ilahan wahidan Ilahu bashariyati ajmain wote wanamlilia allah subhanahu wa ta'ala siku ya arafa Inavyoelezwa ndugu zangu ni siku ambayo ukitazama kwa jicho la ibra na mazingatio ni mauqifun musagharun li mauqifi yaumil ni kisimamo ambacho ni kidogo au ni kisimamo cha mfano ambao unatupa picha na uhalisia wa kisimamo cha siku ya kiyama Kwa wale ambao wameshajaliwa kwenda katika ibada ya Hija katika siku ya arafa. kwenye viwanja vya arafa. ukiwatazama watu wote wanafanana Vipi wanafanana? Uwezi ukamjua tajiri na maskini. Uwezi ukawatofautisha. Uwezi ukamjua raisi na raia wa kawaida. Uwezi ukawajua. Wote wanafanana lao ni moja na hitajio lao ni moja kwa Allah wanahitaji msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake kama tukakavyokuwa siku ya kiyama tumesimama katika uwanja mmoja na wote tunafanana hufatan uratan ghurla tukiwa pekupeku peku, tukiwa hatujavaa tupo katika hali kila mmoja anamhitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala na kila mmoja anahitaji msamaha wa Allah na kila mmoja anasema nafsi nafsi kadhalika inakuwa maukifu ya siku ya Arafa pale katika kisimamo cha Arafa ndio pahala ambapo unadhihiri utu ni mahala ambapo unadhihiri udugu wa kweli na usawa kwa watu wote wote pale wanakuwa ni waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wote pale wanakuwa ni maskini ni wahitaji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu kila mmoja ombi lake anataka maghfira na msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali kama hii siku ya arafa ambayo imekuwa ni siku ya msamaha Inapokuwa mahujaji wapo katika viwanja hivi katika siku adhimu kama hii katika rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala amejelea msamaha huu na rehma hizi haziwausu tu peke yao wale walio kwenda katika viwanja hivi bali zinaenea hata kwa wale ambao hawakubahatika kuhudhuria katika viwanja hivi lakini watakapofanya zile sababu Rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala wasi'at kulli shai zimekienea kila kitu na mlango wa maghfira na msamaha na radhi za Allah Subhanahu maftuhatun amamana zimefunguliwa ziko wazi mbeletu, tunachotakiwa ni kujua namna gani tunazitumia fursa hizo tuweze kupata maghfirah na msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hali ya kuwa tupo katika miji yetu, tupo katika majumba yetu, hatukupata kusafiri, lakini tunashirikiana na wale ambao wamepata fursa ya kusafiri na kuhudhuria katika viwanja hivi vitukufu. Kwa hiyo muhadhara wetu wa leo au mazungumzo yetu ya leo natujirefala fadhila za leo hii mbaraka tupate kuzifahamu fadila na ubora wa siku hii na ni namna gani tunaweza tukaitumia vizuri tukaondoka na faida na hizi ngawira ambazo tumeeleza baadhi yake alfadila tulula min fadila hada fadila na ubora wa kwanza katika ubora wa siku hii ambao umenukuliwa siku hii yaumu arafa ni siku ambayo ndani yake imeteremka maneno ya Allah tabaraka wa taala katika surati almaida aya ya 12 pale aya ya pili aliposema Allah subhanahu wa taala akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu aya hii katika surati al allah anasema aya ya pili al-yawma akmaltu lakum deenakum siku ya leo nimekukamilishieni dini yetu moja wa atmamtu alaykum ni'mati na siku ya leo Nimekutimizieni neema zangu mbili waraditu lakumul islamadina na nimekuridhieni uislamu iwe ndio dini yenu uwe ndio mfumo wenu wa maisha Hazihi alaya tulazima ayuha pili katika surati almaida ni aya ambayo mayahudi walipata kusema واللفوظ فهم معنى وتماميا مننوا هايا اليهودي ولپت قسما كممبيا عمر ابن الخطاب وكمبيا انكمعشره المسلمين تقراون في كتابكم ايه لو علينا معشر اليهود انزلت لاتخذنا ذلك ليوما عيدا نيني واسلام نيني ndani ya kitabu chenu kuna aya mnaisoma lau ingelikuwa aya hii tumeteremshiwa sisi maashara ya katika kitabu chetu siku hiyo ambayo imeshuka aya hiyo sisi kwetu tungeifanya ni siku ya Eid Yaani kwa kufahamu zile bashairu rabbania Bishara njema zilizomo ndani ya aya hii Umar ibn khattab akawaambia wamatilka ni ipi aya hiyo mnayokusudia qalu hiya qawluhu ta'ala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamu dina faqala umar radiyallahu an umar ali wajib akawaambia wallahi inni fi ayi yaumin unzilat ni lini imeteremka aya hiyo katika siku gani wa fi ayi sa'atin ilikuwa ni muda gani imeteremka aya hiyo wa aina unzilat na ilikuwa ni wapi nafahamu siku na saa na mahala ilipoteremka aya hii wa aina kana sallallahu alayhi wasallama na alikuwa wapi mtume sallallahu alayhi wasallama pia ninajua umar anawambia akasema ونزلت ايه هي ورسول الله فينا يخطب ونحن وقوف بعرفه ايه هي مترمكا تkiwa namtume wa Allah akiwa amesimama anatuhtibia siku ya عرفه هكذا قال عمر رضي الله عنه الله هيا يلikuwa ni majibu عمر hii ni fadla namba moja kwamba ndani ya siku hii ya Arafa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuteremshia umma kupitia Mtume sallallahu alaihi عليه وسلم moja kuonyesha kwamba dini hii tuliyonayo ni tunu kutoka kwa Allah ni dini ambayo haina shaka Allah ameiridhia Lakini amezitimiza neema zake kwa umma huu kwa kule kutuchagulia dini hii Muislam yatakikana ayajue mambo haya. Na vipi ilikuwa kuhitimiza dini? Pale aliposema al yauma akmaltu lakum dinakum. Kaifa yakunu ikmalu din. Siku ya leo nimeikamilisha dini yenu. Siku ya leo inatajwa ni siku ya Arafa. Vipi ilikuwa siku ya Arafa ndio dini imekamilika? Ulama rahimahumullah wanasema li'anna almuslimina lam yakunu hajj hajjatul islam kwa sababu waislamu wakati huo walikuwa hawajapata kuhiji hajjatul islam tulieleza nafikiri juzi katika darsa kwamba hija zilikuepo walikuwa wanahiji lakini ilikuwa haijawa ile hija ambayo ni halis isiyokuwa na mchanganyiko wa washirikina na ndiyo maana mwaka wa tisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Abu Bakar an yahuja bil muslimin wa an yu'lin annahu la yahujju ba'da amikum hadha mushrik. Abu Bakar alikwenda kutangaza mwaka wa 9 katika haji kwamba baada ya mwaka huu hatauruhisiwa mshirikina yoyote. Na ndiyo mwaka wa kumi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kuhiji na ilikuwa ni hija yake ya kwanza na ya mwisho. Kwa hiyo wanasema aya hii imeteremka kuonyesha kwamba waislamu dini yao imekamilika kwa maana zile nguzo nyingine za Uislamu ambazo ni tano walikuwa hawajapata nguzo ya tano. Walipohiji na Mtume sallallahu alayhi wasallama Hija ambayo ni piywa safi isiyokuwa na mchanganyiko wa shirki Wakawa wameipata nguzo ya tano ya Uislamu na Uislamu ukakamilika al yauma akmaltu lakum dinakum fa bidhalika kamuladinuhum liistikmalihim amala arkanil islam kullia hapa wakakamilisha zile nguzo tano za Uislam zote zikakamilika na vile vile wakasema ulama wali anna Allah aada alhajj ala qawaidi ibrahim Allah kupitia hija hii ya mtume sallallahu alayhi akairejesha hija katika ile misingi sahihi ya nabiiullahi Ibrahim mnafahamu kwamba Ibrahim niyo mwanzilishi wa haji baada ya kuwa wamejenga wamenyanyua kuta za nyumba tukufu nyumba kongwe yeye na mwanae Ismail Allah alimwambia wa'dhin fin nasi bil hajj ya tuqarijala wa ala kulli damirin min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi ala alaya kwa hiyo baada ya kuwa ametangaza Nabiiullah Ibrahim ibada ya Hija ilikuwa ni ile Hija ambayo la ya wala sumaa wala shirika. Lakini baadaye baada ya kuwa athari za utume zimeondoka na nini? Basi iliingia ushirikina na hivi baada ya hapa Haji ya Mtume swalla salam hakukuwa tena na ibada ya ushirikina katika haji. Kwa hiyo dini ilikamilika moja kwa sababu waislamu walipata fursa ya kupata nguzo ya tano ya Uislamu pili Hija ikawa imerudi katika ile misingi hasa ambayo kwa sababu yake imeasisiwa Hajj inma ju'ila at tawaf bil li dhikri kwa hiyo ndio maana wanasema wanawazuoni kwamba dini ilikamilika... kamilika aya hii inafahamika mafhumu yake siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu kwa sababu hiyo nilioitaja ama kuitimiza neema wa atmamtu alaikum ni'mati na nimezitimiza neema zangu kwenu siku ya leo ilikuwa vipi wanasema fa inna hasala bil maghfira kule kutimia kwa neema kulipatikana ya kuwa waislamu wameipata maghfirah wameupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu neema haziwezi kutimia kama hakuna msamaha wa Allah na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake katika surati al-Fathhi akamwambia liaghfira lak Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka sirata mustaqima kwa hiyo kutimia kwa neema manake ni kuupata msamaha na mahujaji siku ya arafa wamesimama katika viwanja vya arafa na Allah tabaraka wa taala huwashuhudisha malaika kama tutakavuja kuona ya malaikati anni qad ghafrtu lahum na kushuhudisheni kwamba nimewasamehe kwa hiyo walipoupata msamaha ni'ma ikatimia wa atmamtu alaykum ni'mati na nimekutimizieni neema zangu hii ni fadla ya kwanza katika fadhaili za siku ya Arafa fadla ya pili inna yauma arafa yaumun aqsamallahu tabaaraka wa ta'ala bihi katika matukufu na ubora wa siku ya Arafa unapatikana kwamba Allah ameiiapia siku hii wal-'azim la yaqsimu illa bi-'azim na Allah mtukufu huwa anaviapia vitu vitukufu Allah subhanahu wa ta'ala ameiapia siku hii ya Arafah pale aliposema washahidin wa, wa mashhud mufassirina wafasiri wa Qur'ani wanasema na hii ni maneno ya Abu Hurairah radiyallahu anhu arda anasema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam alyawmul maw'ud yawmul qiyamah wal yawmul mashhud yawmu arafa wal shahid yawmul jumuah hadithi akhrajahu al imam atirmidhi wa hassanahu al imam al albani rahimahullah kwa hiyo allah alipohapa washahid wa, wa hapa Allah tabarak wa taala kwanza ameiyapia siku ya kiyama lakini pia akaiyapia siku ya arafa na akaiyapia siku ya ijumaa kwa hiyo inaonyesha kwamba hii siku kwa, mbahisi, kwa Allah tabarak wa taala ameapa akaiyapia bila shaka lahu sha'nun adhim ina jambo kubwa لكن يوم عرفه سيو حapo tu Allah ameiyapia pia katika maeneo mengine. يوم عرفه هو الوتر الذي اقسم الله به في قوله والشفع والوتر. والشفع والوتر, والشفع والوتر ابن عباس رضي الله عنه امباني عن حبر الامه وترجمان القران من moja katika mabingwa رضي الله عنه nasema الشفع يوم الاضحى والوتر يوم عرفه فايو الله امييابيا سكو 2 والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والشفع قمان الى يوم الاضحى سكو يا تاريخ 10 الله مييابيا والوتر يوم عرفه فايو الله امييابيا سكو يا تاريخ ya tarehe tisa. na kitendo cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuiapia siku hii inaonyesha moja katika matukufu yake kwa nini kwa sababu wanasema al-azhimu la yqsimu illa bi'azhim mtukufu huwa anaviapia vitu vilivyokuwa vitukufu vile vile ndugu zangu fadila nyingine katika fadila za siku ya Arafa huwa afdhalul ayami 'inda Allah Siku ya Arafa ndiyo siku bora katika masiku mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu moja yaumu maghfirati adh Ndiyo siku Allah anasamehe madhambi kwa wingi sana. Mbili, yaumu itq min an ni siku ambayo watu wanaachwa kwa wingi sana na moto wa Jahannam. Lakini tatu, yaumu mubahat bi ahli الموقif. Ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anajifahari kwa malaika wake kwa hawa viumbe wake ambao wamekusanyika kutoka sehemu mbalimbali za dunia kama ilivyokuja katika wito ya atuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya atina min kulli na amiq watu wanotoka sehemu mbalimbali za dunia kupitia usafiri wa namna mbalimbali kwa wakati huo watu wanapanda vipandwa juu ya migongo ya wanyama kwa tabu, na dhiki na machovu na kila kitu wote wanakwenda sehemu moja lengo lao nini wanatafuta msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni siku ambayo Allah huwa anawatangazia malaika wake watazameni waja wangu hawa wanataka nini wanataka msamaha na kushuhidisheni kwamba nimewasamehe kwa hiyo ni moja katika masiku ambayo afdhalul ayami inda Allah ni masiku matukufu sana mbele za Allah. Kwa nini? Kwa sababu kuu tatu. Moja, Yaumu maghfirati adh Allah anasamehe madhambi. Mbili, yaumu 'itq minan Ni siku watu wanaachwa kwa wingi na moto. Na tatu, yaumu mubahati bi ahli al, al, al, al Ni siku ambayo Allah anajifahari na waja wake hawa wakiwa katika hiki kisimamo. Haya ameeleza mtume sallallahu alayhi wasallam as-sadiqul masdook alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuhha anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Jabir radiyallahu anhu arda qal qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama ma min ayamin afdalu indallahi min ayami ashril hijj mtume anasema Hakuna siku katika masiku ambayo ni bora sana mbele ya Allah kuliko masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhul Hijjah. Qal faqala rajulun Aliposema hivi Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam mtu mmoja akasema ya Rasul Allah Ewe mtume wa Allah Hunna afdalu am iddatu am iddatuhunna fi ya Rasul Allah haya masiku ni bora zaidi au yako sambamba na jihadi katika njia ya Allah قال mtume akasema hunna afdalu min iddatihin jihadam fi sabilillah masiku haya kumi ni bora kuliko hesabu kama masiku eh, ambayo mtu anatoka akiwa mujahida fi sabilillah kisha akasema mtume wama amini yaumin afdalu inda Allah na hakuna siku yoyote ambayo ni bora mbele ya Allah min يوم عرفه kuliko siku ya Arafah akaendelea mtume akasema yanzilullahu ila samaa'i dunya siku ya Arafah Allah huwa anateremka katika mbingu ya dunia nuzulan yaliqu bijalalihi subhana uteremkaji ambao anaujua mwenyewe Allah subhana anateremka katika mbingu ya dunia fayubahi bi ahli al-ard Allah anajifahari kwa wale viumbe walioko mbinguni akiwaonyesha viumbe wake walioko ardhini Fayaqul anasema Allah tabaraka wa Taala ila ibadi. Watazameni waja wangu hawa. shu'uthan gubran wakiwa timtim, wamejaa mavumbi. Kwa wale ambao wamepata fursa ya kufanya ibada ya Hija wanaelewa vizuri maneno haya mahujaji wanapotoka maka siku ya tarehe ya yaumutarwiya wameweka ni ya zao, wamehirimia wakavaa ihram wakaenda zao mina siku ya jana hiyo alafu siku ya leo eh? tarehe leo ambayo imemalizika mahujaji wametoka maka wameenda mina wamehamia kiwanja katika viwanja vinavyofanyika ibada ya hija Usiku wa leo wanalala pale katika viwanja vya mina Asubuhi alfajiri ya kesho wanaanza safari ya kuelekea katika viwanja vya arafa Lau kama utawaona mahujaji vile wanavyokuwa wamesongamana wakitembea katika yale majangwa wakielekea katika viwanja vya arafa pana ibra kubwa sana, pana mazingatio makubwa. Wanafahamu wale ambao wamepata fursa ya kwenda katika ibada ya Hija lakini wakapata fursa ya kufanya Hija kwa kutembea ina raha yake ukiwaona watu walivyomwagika katika jangwa wote wanatalbia, talbiya labaikallahuumma labaik labaik la sharika laka labaik innal alhamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wengine wanataja utajo huu wanalia takhayyali mtu ambaye ameishi umri wake miaka kumi ishirini anakusanya anadunduliza apate fursa ya kwenda hija alafu anajikuta yuko katika viwanja ambavyo ni viwanja vitukufu ambavyo vimekanyagwa na wajawema anbiyaullahi walmursalin ni furaha ya aina gani manake kwa kawaida wako watu wakifurahi hulia zile talbi ya peke yake kama mtu anazitamka kutoka ndani ya moyo zina kujengea hisia kubwa sana sasa anasema Allah undhuru watazameni waja wangu hawa watazameni waja wangu hawa shuuthan, wakiwa timtimu hapo hakuna usafi tena ihram lile vumbi linavotumka katika lile jangwa ihram zimejaha vumbi gubran vipinywele timtimu kwa sababu mtu akishahirimia haruhusiwi kuchana nywele kisha kwa umeitia ume nia umevaa ihram yako hauwezi kuchana nywele kwa hiyo nywele zinakuwa tim, -tim. Kwanzia kuanzia leo tarehe nane, mtu ameoga pale amemaliza amevaa ihram amekwenda kulala mna asubuhi anaamkia safari kwa tu utaratibu ukiamka asubuhi unajikagua vizuri sio unanawa kama umeoga unajipaka mafuta pale hakuna kujipaka mafuta kwa hiyo kwanza hilo katika mahdhurati al mtu akishakuwa amehirimia la ya masutiban harusi kugusa manukato Hachani nywele kwa sababu utakapochana nywele kuna nywele zitatoka ni katika mahdhurati al-ihram kwa hiyo watazameni waja wangu wamenijia katika viwanja hivi hali ya kuwa nywele zao ziko timtimu gubran wamejawa na mavumbi Pengine maana hii inaweza ikawa haionekani vizuri katika zama zetu hizi ambapo njia au barabara ni rami lakini rudi nyuma kipindi hicho watu wamekuja mtu kasafiri juu ya mgongo wa mnyama anatoka alikotoka huko pengine ni mwezi mzima yuko safarini anakuwa katika hali gani nini pale msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema ja e, undhuru ila ibadi shu'than ghubran dahin ma maana dhahin wamejitoa wamejitoa chini ya jua manake ukitazama watu wanavyokuwa wamemwagika katika vile viwanja wengine hakuna mahema hakuna nini bali mwingine anaona kuwa katika hema kama vile bado allah hajaniona namna gani nimedhalilika wamesimama juwani kila mmoja ile jua haisi kabisa isipokuwa anaita anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anataraji msamaha na maghfirah altabarak wa ta'ala ja'u min kulli fajin amik Allah anasema wamekuja kutoka katika kila sehemu ya mbali yarjuun rahmati kilicho waleta wanataraji nini Rehma zangu Allah tabarak wa ta'ala wala wala miyaru wa adhabi na hawajazio na adhabu zangu kisha mtume SAW anasema falam yura yaumun kuonekana siku ambayo aktharu itqam minan nar min yawmi arafa siku ambayo Allah anawasamehe kwa wingi sana waja wake na moto kama siku ya arafa kwa hiyo siku hii inafadila zake ni siku ya kusamehewa madhambi ni siku ya kuachwa huru na moto ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anajifahari sana waja wake Wa anil musayyib qal qalat Aisha radiyallahu anha inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal wa ma Aisha nasimlia ya pia kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema ma man yaumin akthar min an yu'tiqallah fihi abdan min an-nar min yawm arfa hakuna siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala kwa wingi sana waja wake na moto kama siku ya arafa. Wa innahu layadnu. Allah huwa anasogea thumma yubahi bihimul malaa'ika fa kisha anajifaharisha Allah kwa malaika wake anasema ma arada haula. Mnadhani wanataka nini hao? Hadithi ya Mihitaja al Muslim. Kwa hiyo hii vile vile ni far ni, ni, ni, ni, ni fadhla katika fadhila za siku ya Arafa inna yawma Arafa siamu hukathiru dhunub katika fadhila za Arafa nambanne 4 na hii inatuhusu sisi ambao tutapata fursa Siku ya arafa nugu zangu katika fadhila zake na ubora wake na matukufu yake ni siku ya kusamehewa madhambi ya miaka miwili. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu wa wasallam. Ni bishara ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam ambaye tunaamini hatamki kwa matamanio ya nafsi yake. Ameeleza hivyo Mtume sallallahu Alaihi wasallam كذلك حديثه الذي اخرجه الامام مسلم اسمع صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده ف Nga يا سيكو يا عرفه ف Nga يا سيكو على الله الله ترجيو امبالو kwamba ni sababu ya mtu kusamehewa mwaka uliokuwa kabla na mwaka unaokuja. Yaani mtu anasamehewa madhambi ya mwaka jana na madhambi ya mwaka unaokuja. Ni fursa kubwa iliyoje ndugu zangu. Kama kuna nafasi za kukimbilia na kushindania kama kuna fursa ambazo ni za thamani sana basi ni siku ya Arafa ambayo biidhnillah ni siku ya kesho. Kwa hiyo yustahabu ghairi haj inapendeza kwa mtu ambaye hakwenda katika ibada ya Hija aifunge siku ya arafa. lakini mahujaji wao hawatakiwi kufunga kwao sio sunna bali imekuja katika hadithi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha s ya arafa, mtu akiwa katika viwanja vya arafa. limadha li yataqawu ala al ibada wa ili waweze kupata nashat na nguvu katika kufanya ibada katika kisimamo cha arafa. kwa sababu mchana ule mzima kesho baada ya kuwa wameswali swala ya dhuhri jam'u taqdim swala ya dhuhuri na al'asri kuanzia muda huo ni muda wa ibada zikri dua tadharru ila Allah mpaka jua linapozama kwa hiyo inahitaji mtu kidogo au na nashati lakini kwa sisi ambao hatupo katika ibada ya ya haji maana yake sisi tunatakiwa tufunge Dugu zangu katika imani kwa maana hiyo basi Yatakiwa kwa Muislam yatakiwa kwetu sisi ambao tumeyasikia na kuyaelewa haya tuwe na pupa ya kufunga siku ya kesho ndugu zangu Lakini kila mmoja miongoni mwetu awaamrishie watu wake Awahimize watu wa nyumbani kwake mkewe wanawe au katika ibada hii ya saumu so ya kesho bali ingependeza siku ya kesho tuijalie kwamba ni siku kama masiku ya Ramadhan. kama ambavyo familia zetu huwa zinajihimiza kufunga katika Ramadhan. unakuta baadhi ya familia Allah hata watoto wadogo ambao duna albulugh wanajitahidi wazazi wanawahimiza wanawaahidi zawadi wanafunga basi haya mahimizo na msitizo huu kujali katika siku ya kesho insha Allah zangu katika iman vile vile katika fadila za siku ya Arafa ambazo ni tano kwa kutaja inahu yaumun yghizul ya shaitan. ni siku ambayo huwa inamchukiza sana shaytan inamtia ghaidha hasira Shaitan. Nasi vile vile kumtia chuki na kumtukiza sheitani ni jambo zuri upande wetu. Kwa nini? Kwa sababu ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala huzieneza rehma zake kwa waja wake. Na shaitani hapendi hiyo. Kama alivyo Allah katika Qur'an, innahu inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as'ir. Shaitani naye yuko katika kupambana analingania kundi lake liwe ni katika kundi la motoni apate kundi kwa hiyo unapokuja msamaha wa Allah hili linamkera na linamudhi sana shetani wale walioishi katika maasi wamedumu katika maasi anapotazama shaitani namna gani Allah anawasamehe waja wake kwa wingi anaona amepoteza kundi kubwa mbalo ilikuwa tayari amejipa matumaini ni katika kundi lake hu yaumun yum ya yghidhush shaitan kwa mbayo inamchukiza sana shetani Jambo ambalo linamuonyesha shaitan au lina, anaonekana shaitani siku ya Arafa anakuwa ni sagiran amedhalilika amekuwa mdogo yakulu habibu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wahuwa yasifu sheitan mtume ameeleza akitutajia hali ya sheitan anayokuwa nayo siku ya Arafa Anasema maru ya shaitanu yauman. Hajapatapo kuonekana sheitani siku katika masiku huwa fihi asghar anakuwa ni mdogo wala adhar, wala ahqar wala hajapatapo kuonekana katika siku ambayo anakuwa ni nidhalili mno wala adhydhu minhu fi arafa, na anakuwa amechukizwa zaidi kama siku ya arafa. hakuna siku anaonekana sheitani ni dhalili ni mdogo ni mwenye kuchukizwa kama siku ya Arafa wama daka illa lima raa min tanazzulir rahma kinachomfanya aonekane hivyo ni vile anaviona namna gani rehma za Allah zinamiminika kwa waja wake Allah subhanahu watajawuzillahi anidhunubi alizam na anaviona namna gani Allah anasamehe madhambi makubwa makubwa akiwasamehe waja wake katika siku ya Arafa hajapata kuonekana hivyo mtume anasema illa ma ru'iya yawma badr hali anayokuwa nayo ni ile hali alionekana siku ya badri siku ya vita vya badri alikuwa katika hali hiyo aliposema hivi mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wakamuuliza wa ma ra'a yawma badri ya rasulullah kwani siku ya vita vya badri aliona nini ya rasulullah qala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam innahu qad ra'a jibrila yaz'u al mala'ika Siku ya vita vya Badri, sheitani alimuona Jibril alivyokuwa akipasua na kupanga safu za malaika wakija kumuayidi Mtume sallallahu alayhi wasallam kumsupport Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Badri. Watu wa tarehe wanaeleza wakati wanapanga mipango mushirikuna wa makka dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kimekaliwa kikao namna gani ni action gani waichukue dhidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Shaytan alihudhuria kikao. Unaweza ukajiuliza alihudhuria vipi shaitani kikao? Alikuja ala surati rajuli min ahli Najd. Alikuja katika sura ya mtu mzee mmoja maarufu anafahamika katika nchi ya Najd. Akahudhuria kikao. Naam. Mji wa Najd. amefika kwenye kile kikao wanasema mimi nimehudhuria ni mzee nimesikia kwamba kuna kikao muhimu kama hiki na mimi nimewawakilisha wenzangu watu wanajidi kule kwa umuhimu wa kikao hiki nimeona na mimi nihudhurie ikapangwa yakatolewa mawazo yaliyotolewa rais ikapita pale kila rais ikitoka anasema hii sio rais sawa Tumfukuse, na tumfukuze nani nani hii sio rais Tayib wewe mzee kutoka na rai yako nini? Akasema mimi naona tumchukue kijana mmoja ambaye ni barabaru mwenye nguvu katika kila kabila katika makabila yalioko hapa. Achaguliwe kijana mmoja mmoja katika kabaili Quraish, makabila ya Kikuraishi yalioko hapa. Mmoja mmoja alafu apewe am, saifu ambayo ni saifu nsarim upanga mkali alafu wamvizie Muhammad fiyadribuhu darbat rajulin wahidin wampige pigo la mtu mmoja alafu kabila lake hawatoweza kupambana na makabila yote yalioko hapa maka limadha li annahu sayatafarraqu damuhu fi jami'il kaba'il dami yake itakuwa inagusa makabila yote yalioko hapa maka Yaani takapokuja kadhia ya kulipa kisasi wao Bani Abdul Muttalib ni watu wachache hawataweza kupambana na makabila yote ya hapa maka kwa hiyo mwisho wa siku wataomba dia tutachanga tutawapa dia خلاص mambo yameisha na takhallasu minhu Haya maneno imesema vipi kuonyesha wakati mwingine sheitan anaweza kuhudhuria vikao vya batil ili kupitisha batili yake sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hajapata kuonekana sheitani akiwa amenyongeka ni mdogo ni dalili amechukizwa kama inavyokuwa siku ya Arafa ya kesho Isipokuwa kama alivyoonekana mara moja tu katika vita vya Badri pale alipomuona Jibril naye ameshuka kuja kusapoti akiwapanga malaika safusafu -safu, katika mapambano uguzangu kama hali ndivyo yatakiwa siku ya kesho tujiandae kumchukiza shaitani. tujiandae kumfanya dhalili mdogo ahisi chuki na hasira kwa kufunga kwa wingi ibtigha amardhati lallah lil wa lilmaghfirati wadhunub tukitaka allah atusamehe madhambi yetu na makosa yetu fadila nyingine ya sita katika fadha'il za siku ya arafa. inahu yaumun yurja fihi ijabatu du'a ni siku miongoni mwa masiku ambayo kuna matarajio makubwa zaidi ya kujibiwa maombi ndugu zangu tuna matatizo mengi sana tuna mahitaji mengi sana kwa Allah subhana. Sasa wakati mwingine Allah Tabarak wa Taala anatupa fursa na masiku na nyakati ambazo ni bora. Katika Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha al-awqat allati yustajabu fiha ad nyakati na maeneo ambayo dua huwa zinajibiwa. Ndio wakati mwingine waambiwa baina al-adhan wal wakati mvua inanyesha, pengine wakati mtu akiwa katika sijida, pengine jaufu jawful layl alakhir katikati ya usiku na maeneo mengi kama lakini miongoni mwa fursa za mtu kujibiwa dua ni siku ya Arafa kwa hiyo moja katika fadla za siku hii ni siku ya kujibiwa dua na haya ametueleza mtume sallallahu alayhi wasallam fa Fa'an Amri bin shuaib an abihi, an jaddihi anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala khairu du'a du'a yawmi arfa khairu du'a du'a iliyakuwa bora ni du'a ya siku ya arafa. na hii yashmalu alhajj wa ghayr alhajj inamhusu aliyepo katika hijja na ambaye hayupo katika hijja khairu du'a bora ya du'a duau yawmi arafa. kwa sababu mtume ameifungamana na siku Hakusema kusema dua au mawkifi kwamba pengine ni dua ya kisimamo cha arafa. la dua ya siku ya arafa. kwa hiyo anaingia aliyepo kwenye hija na mbaye hayupo kwenye hija bora ya dua ni dua iliyoombwa siku ya arafa. wa ma ana na bora ya maneno niliyosema mimi mtume wenu nabiyuna min qabli na maneno bora waliyosema manabii kabla yangu yani dua iliyobora bora isikilize sasa Angalieni wepesi wa Uislamu. Angalieni namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutafutia jawami'u dua ambayo ni chache lakini imekusanya mambo mengi. Na hapa tunajifunza kitu. Unapotaka kumwomba Allah, achana na zile takalluf, ujikalifisha kusema maneno ambayo mengine huyajui. Unaomba dua hujui hata maana yake. Mtume alaihi salatu wasallam alipendelea sana jawami udua dua ambazo zimekusanya khair nyingi mfano rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wakina qina adhaban na dua hii haijaacha chochote imekusanya kila kitu unachokijua ya allah e mwala wetu bwana wetu mlezi kwa sababu ukiomba ukasema rabbana minar rububia unataja sifa ya ulezi na mlezi unafahamu anakuwa na huruma kwa ule anemlea ndivyo hivyo Rabbana, ewe bwana wetu mlezi atina na dunya hasana tupe mema ya dunia mema ya dunia naacha nini ndugu zangu shida zako zote unazo zinaingia katika mema ya dunia mema ya dunia utakuwa unataka mke unataka mali unataka gari unataka nyumba chochote unachokitaka ni katika mema ya dunia wa akhirati hasana ya allah utupe na mema ya huko akhira ni yapi mema ya akhira kupata radhi za allah ambao ni sababu ya kuingia peponi lakini pia ikaongezwa kitu kingine Wakina adhaban nar ukitupa hayo mema ya huko akhira utulinde na utukinge na adhabu za moto nini unataka zaidi ya hivi hakuna sababu ya kutakallaf kusema maneno ambayo wala hujui maana yake sasa angalia mtu anasemaje khairu duaa bora ya duaa duaa yaaumi arafa ni duaa ilioombwa siku ya arafa wa khairu ma qultu ana na bora ya maneno na duaa nilizoziomba mimi wan nabiyuna min qabli na manabii wengine kabla yangu waliomba nini la ilaha illa allah wahduhu la sharika lahu lahul mulku Subhanallah. Haya maneno kila Muislamu anayajua. Lakini unaweza pengine ukasema mbona hakuna dua hapa? Mbona maneno yenyewe ni dhikri tu? ndiyo, Ukirejea Qurani ukaisoma kwa mazingatio unakuta wajawema, walikuwa wanatosheka na kumsabie Allah kwa sababu Allah anayajua ya kwetu tunayoyataka. Ndivyo hivyo. و ايوب متازم نبي الله ايوبنا متيانه الليومجيا وايوب اذ نادى ربه قال لموياجه انما سن يضر وانت ارحم بس يا الله ميمي حقيقه يمنسيبو مذاره ناويني م wingi بس وظنوني عليه فنادى في mtaje dha ni nani nabiiullahi yunus اذ ذهب مغاضبا ف alipokimbia hali ya kuwa amechukizwa na watu wake kafanya da'wa kawalingania hawaelewi akaamua kuondoka zake kuacha kumbe kafanya kosa alipokwenda allah subhana wa ta'ala akamuonja kwa adhabu akamezwa na samaki fanada fi dhulumati allah anatupa ripoti akanadi kumuita allah akiwa katika dhulumatin Laisa fi dhulma alwaida fi dhulumatin katika visa vingi kiza kina jamu eh kina wingi <laughs> akanadi anasemaje fanada fi dhulumati allah ilaaha illa anta subhanak. inni kuntu minadh-dhalimin akatoshika na hayo tu la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh Pana maneno hapo ya Allah nimezemezwa ni na samaki ya Allah mimi sikuzito. Hakuna maneno kamayo La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Na mifano mingi ndani ya Qurani Sasa mtume anasema maneno yaliyo bora ya kusema mtu siku ya arafa na kwa wale walioko katika viwanja vya arafa huwa tunawaambia, tunawahimiza, tunawasistiza pamoja na yako mengi lakini kama kuna mshauri mzuri hakuna kama Mtume sallallahu alayhi wasallam ndivyo sasa Mtume anatupa ushauri dua iliyo bora ni kusema maneno haya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir faala muslim kwa hiyo atakikana kwa muislam ai muda wake na siku yake ya kesho kwa dhikiri hii kama kuna dhikri unatakiwa uifanye kwa wingi kwa siku ya kesho iwe ni dhikiri hii na dua miongoni mwa mambo ambayo yatakiwa tukupie sana inshallah ni pamoja na kukithirisha uradi huu ni pamoja na kukithirisha dhikiri hii lakini na dua na istighfar kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi na pale unapoomba katika jumla ya mambo pia min adabi ddua katika adabu za kuomba pale unapoomba ud'u li nafseeki mwenyewe yale unayoyahitaji kwa Allah lakini vile vile wali walidai waombe na wazazi wako ahya an amwatan wakiwa wako hai au wamekufa usiwasahau katika dua zako kwa sababu ni katika wema ile birul walidain kuwafanyia wema wazazi kunaendelea hata baada ya kufa kwao na huu ni wasia wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabuka rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa ihsana waombea na wazazi wako iombea familia yako watoto wako na katika mambo ambayo ndugu zangu yanahitaji wakfa lakini muda hautoshi ni masala mazima ya watu tulivyoghafilika kuwaombea watoto wetu swala la malezi mnafahamu sasa hivi ilivyokuwa changamoto katika zama tunazoishi nazo lakini tunafahamu kwamba mahma utakavyojitahidi na ukafanya juhudi bila ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala huwezi mnaona watoto wetu walivyosiku hizi tunahitaji sana msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala Bali tunahitaji msaada wa Allah namba moja kabla ya juhudi zetu. Walana fil anbiya'i wasalihiina fi fidhalika. Katika hili tuna mifano mizuri ya wajawema, manabii na mitume. Vile walivyokuwa wakiwaombea watoto wao. Mtazame Khalilur Rahman Nabiyullah Ibrahim Imamul Muwahhidin lakini khafa ala auladihi wa dhurriyatihi min ba'di alkiogopea kizazi chake akamuomba Allah dua maalumu akamwambia wajnubni wa bania an yeye ndiyo alikuwa anapambana na masanamu anayapiga vita ni imamul muwahidin lakini hakujiaminisha kizazi chake wajnubni ya allah nikinge mimi wabaniya bania watoto wangu kizazi changu an na'budal na mifano iko mingi katika Qur'an. Leo hii sisi tunafanya juhudi za malezi, unatia gharama, pengine mtoto wako utampeleka katika shule nzuri ambao unaamini kuna malezi, lakini mwisho wa siku anatoka ovyo tu. Hapana tawfik ya Allah wa ta'ala. Kwa hiyo katika dua zetu tuwe na utaratibu na desturi. Tunapoomba tusisahau kizazi chetu. Tuwaombe kwa Allah subhana wa ta'ala awakuze makuzi yaliyokuwa mazuri awaepushe na fitna za dunia na shari za dunia awafanye ni watu au ni vijana wanaojitambua tukifirisha sana katika hilo lakini vile vile unapoomba dua yako iwe ni amu iwaguse na waislamu wengine kwa nini ili upate na we fursa dua yako njema unayoiomba inaitikiwa na malaika kisha na malaika nao wanakuombea hayo mazuri ulioombea wenzako na we pia Allah akupe kwa hiyo unapomwombea mwenzio unapata fursa wewe ya kuombewa na malaika kwa sababu malaika huitikia dua yako na wao wakaomba vile, vile Amin walaka mithlu au walakal ndugu zangu kwa sababu ya wakati nimalizie muhadharara wangu kwa kutaja baadhi ya sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam zinazofungamana na siku yaidi miongoni mwa sunna ambazo ametuelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam zinazofungamana na siku ya Eid ambazo yatakiwa Muislamu wazijuwe kwanza hasa Eidul Adha. Manake tunazungumzia Eidul Adha. Moja Allah ya akula shay'an qabla al-dhahabi ila al Ni sunna tunapotoka kwenda kuswali katika viwanja siku ya Eid utoke bila kula chochote. Katika siku hii ya Eidul Adha mpaka utakapokuwa umemaliza kuswali sasa hapo ndipo unaweza ukala ni sunna lakini jambo lingine ambalo linafungamana na siku zote za Eid yustahabbu al-ightisal wat wa, wa ahsana athiyab ni sunna kuoga kujipaka manukato ukavaa nguo zako zizokuwa nzuri ukatoka kwa sababu ndugu zangu ni kwamba sisi Idi mbili hizi tulizopewa na Allah ni sha'iratum min sha'airi dini Ni nembo katika nembo za dini yetu, ni alama katika alama za dini. Kwa hiyo na tunatoka katika mazingira ambayo manake kama vile tumeruhusiwa na Allah tokeni, furahini, pendezeni, sherehekeeni. Kwa hiyo tunaitumia ruhsa ya Allah subhana oka umevaa vizuri inasikitisha unaweza ukaona baadhi ya watu sio kwa sababu hana basi tu kwa sababu ya kutokujali muona siku za kawaida na siku ya Eid na unakutana naye hivyo hivyo kwa kweli inasikitisha inashangaza sio kwa sababu hana Aha, kwa sababu tu hajali bali inasikitisha wako waislamu wallahi swala tu l'Eid nawapita yuko mjini wala haswali swala ya Subhanallah Kumtani yuko kijiweni yuko nini watu wanakwenda wanaswali wanarudi wala habari hana Kuyatukuza aliyoyatukuza Allah ni katika dalili za ucha Mungu Siku hizi mbili Eidul al Adha na Eidul Fitri عيدنا اهل الاسلام ni siku kuu zetu sisi waislamu na pia siku hizi ndugu zangu zinakuja baada ya kutekeleza majukumu. Eidul Fitri huwa inakuja baada ya majukumu yapi? Ya kufunga. Ndivyo sivyo. Alafu Eidul Adha nayo inakuja baada ya majukumu yapi? Tumepita katika aya masiku 10 bora. Tumefanya mengi tuliyofanya, tunahitimisha kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunna nyingine Inapendeza mtu anapokwenda kwenye msalla aniyadhaba mashian atembee kwa mguu ni sunna labda kama mtu anatoka mbali Lakini pia ni sunna kubadilisha njia umekwenda kwa njia hii urudi kwa njia nyingine na moja katika hikima zake jamii ione kwamba leo ni siku ya waislam mashallah Yaani katika mji viunga vyote vya mji vipate taarifa kwamba leo waislamu wako kwenye siku yao moja katika hikma zake lakini pia katika sunna zinazofungamana na siku ya Eid Atakbir. ni kupiga takbira sunna hii kwa kweli ukitazama hali zetu mjini sunna hii haijapewa haki yake vile inavyotakiwa kuwa kuna kuwa na takbira chache watu wakishafika kwenye msuala basi alafu zinaishia pale na pia hata hapo kwenye msalla al unasikia watu kama wamesinzia hivi hata yule anayesoma kwenye speaker anakuwa tu kama anasikika yeye Misikitini hazimo majumbani mwetu ndo usiseme hakuna kabisa njiani uweze kukutana na watu wanapiga takbira yani kama tunaogopa ogopa hivi kama tunaona aibu yani kama Allah bali sisi ndiyo tunatakiwa hasa kwenye nchi za Masha Allah hadith wala haraj Lakini kwenye nchi kama hizi ambazo za mchanganyiko lazima tutangaze utajwa wa Allah subhanahu huwa ta'ala tupaze sauti kwa sababu tumeruhusiwa ni sha'ira katika sha'airi ad -din. ni nembo katika nembo za dini yetu tukufu lakini sunna nyingine ni kupongezana athehni'atu bil'id kupongezana kwa Eid ni sunna muislamu amwambie muislamu mwenzake na hapa kwa kuwa mnasaba umetokea tuyaseme maneno ambayo ndiyo sunna tumezoea kusema Eid mubarak na majibu yake neno hili <laughs> ni mengi sana utadhani kwamba yote yanafaa kwa waislamu Mengine yanachekesha. Eid Mubarak unamwambia Muislamu. Utasikia minal faizina. Imetoka wapi minal faizina? Muisema Eid Mubarak. Taqabbal Allah. Hajui ile labda inaendelea au nini. Huyo kajitahidi takabbala Allah. Huyo kajitahidi. Lakini minal Mbaraka laidi. si jambo gani? Maneno yasiokuwa hayana asli katika dini. Sunna maneno yaliowaridi yalipokewa katika sunna ni kumwambia mtu taqabbalallahu minna wa minka au wa minkum Lakini anaweza akasema mtu Eidun Sa'id Eidun Mubarak mtu akikwambia hivi majibu sahihi ni haya Allahu minna wa minka kama ni mmoja wa minkum kama ni wengi au mimba ta'dhin Haya ndiyo maneno sahihi. Hii ni sunna ndugu zangu. Na haya maneno ni dua Eid Mubarak. Allah kujalie siku yenye baraka. Allahu minna wa minkum. Allah tutakabalie sisi na nyinyi. Allahu minna wa minka. Allah tutakabalie sisi na wewe. Nini matendo yetu kwa sababu ni imetanguliwa na matendo hapa. Haya tulikuwa tunahimizana katika masiku haya 10. Kwa hiyo haya uliyoyatenda na muomba Allah kutakabalie wewe pamoja na mimi haya ndiyo maneno yamewarithi katika sunna mwisho al-udhiyah bichinjwa ndugu zangu tuchinje tujipange kuchinja tusijipange kupokea nyama uwezo upo pamoja na hali ni ngumu lakini uwezekano upo kwa watu wenye kutambua fadila na thamani ya kuchinja Muhammed sallallahu alaihi wasallam alisema hakujafanyika amali iliyo bora yaumun nahr min iraqati dam siku ya kuchinja hakuna amali iliyo bora kama kuchinja kumwaga damu takarruban lillah kujikurubisha kwa Allah kwa hiyo tuchinje kuanzia siku ya tarehe kumi yaumul jumaa hukujaliwa tarehe 10 kumi, tarehe kumi moja siku ya jumamosi hukujaliwa tarehe mbili siku ya jumapili hukujaliwa tarehe 13 siku ya jumatatu zile ayamu tashrika na pia inafaa na inaruhusiwa watu wakashirikiana katika kuchinja wewe visenti vyako havitoshi kununua ng'ombe lakini mkijichanga watu saba mnanua ng'ombe kondoo na mbuzi ndio hamwezi kushea lakini ng'ombe mnashea watu saba na hii Inahuishwa baadhi ya maeneo na baadhi ya misikiti miskiti taarifa Watu huchanga. Yaani huu umekuwa ni utaratibu mimi nina kila kichangu kimoja, tukichanga laki moja moja, 150,50 kuna ngombe wa La 600 mnapata dume la, kitano, la sawasawa mnagawana. Mnachinja pamoja ndani sunna. Kwao ndugu zangu la mwanzo ambalo inatakiwa tuanze nalo baada ya swala ya Eid ni kuchinja haya ni machache katika mengi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikisha kuyasema katika kukumbushana na kuelezana fadhila za siku hii ya Arafa. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe maelekeo vizuri na tuyafanyie kazi. Lakini tunamuomba Allah Tabarak wa Ta'ala atufikishe siku hiyo ya kesho na tuitumie vizuri na tuweze kuwa ni katika hao Watakaupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala tufunge na tumbembeleze Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kesho kama unaweza ukapunguza baadhi ya ratiba zako baadhi ya majukumu yako yanayokukeep busy ili uweze kuitumia vizuri siku hiyo ni bora sana lakini haimaanishi kwamba hairuhusiwi kufanya kazi hapana nenda kazini lakini upangilie vizuri muda wako zile nyakati za faragha ambazo huwa unazipoteza kwa mambo yasiokuwa na maana haipendezi na haifai kwa siku ya kesho kwa sababu ni siku ya thamani hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa, ala wa, ala wa sallallahu wasallama ala nabina muhammad wa jazakumullahu khairan